Не народилися одне для одного. Буває так інколи. Не можу сказати, що Ігор був поганим або Максим. Просто це не моя пара. Нічого, Софія, не засмучуйся. Знайдеться ще й твоя. Ні, Юлько, не знайдеться. Я більше не відчуваю себе жінкою, яку хтось може покохати. Навіть коли б зустріла чоловіка, який, ну, який би добре до мене ставився, першу чергу думала, а коли він мене покине? З такими думками і справді неможливо жити. Теж мені вигадала. Та ти на себе в дзеркало поглянь. Ані зморщечки, свіжа, наче гімназистка. Та за тобою мужики штабелями лягають, а ти їх відшиваєш, наче бритва. Не можна так. Треба щось змінювати в душі. Тоді в житті настануть переміни. Слухай ти, члени гуртка юних філософів, у мене на роботі стільки клопотів, що тільки роману не вистачало. Годі, відцвіли мої жоржини, хіба що... Юлька аж затремтіла від цікавості. Що хіба? Що хіба, Софія? Розкажи. Ну, ти ж знаєш, я нікому. Я ж бачу, ти щось приховуєш. Нічого я не приховую, Юльку, просто. Юлька зайшла з іншого боку, змінила тон на сумно стомлений. Отак «От завжди. «Я сиджу тут удома одна з дитиною, ніхто не прийде, не розрадить, не допоможе, ніхто навіть не розповість, що там у житті відбувається». «Ну гаразд, гаразд, Юлько, розповім». Юлька нашорошила вуха. «Коли Софія так розпочинає, справді трапилося щось непересічне. Юлько». Минулого тижня мене викрали. Неймовірно. Але ж, але ж ти тут, значить, не до кінця викрали. А я утекла. І Софія розповіла про пригоду, яка в усному варіанті справді здавалася неймовірною. Лімузин? Таємничий незнайомець, охоронець з біцемсами завташки з твою ногу, Оце так історія. А ти я більше не відчуваю себе жінкою. Але ж він навіть не зробив спроби мене наздогнати. А не треба було вдавати втікачку з гарему. Чоловіки такого віку і такого становища не звикли до викидання коників. А мені здається, Софіє, що він тебе обов'язково знайде. Знайде і викраде вже по-справжньому. От побачиш. Очі домашньої полонянки загорілися, наче то не Софію, а її саму підстерігали хижі викрадачі на лімузинах. Зі спальні почувся плач немовляти. От і випили кавусі, зітхнула Юлька. Софія йшла додому в сутінках і постійно озиралася. Здавалося, зараз із темряви виповзе довгий білий крокодил і заковтне її до свого темного, пахучого, м'якого черева. Після чарки коньяку вона відчувала, що зовсім навіть не від того. Та крокодилам, певно, не сезон. Білий, мій друже, пуше, чому мені так самотньо? Напевно, всі знаменні події трапляються тоді, коли найменше цього очікуєш. Того вечора Софія, заклопотана приготуванням вечері, не одразу підійшла до телефону, який замість ввічливо давати на розум господині, що її голос бажає чути хтось із колежанок, оглушливо передавав привіт від якогось нахаби. На сковороді пожежа, руки казна в чому, волосся скручене в дулю, щоб не лізло в очі і не присмачувало страви. А тут ще й отой клятий порушник спокою. Цень-целень, ходіть до мене, і то бігцем.